Suraya Ya Yankubu asenda Misri Israela aja arenge india ho Misri avingi na kila shintu akanajo Wakati awa sheba. aja amtolea mwezi mungu wa bahe isiaka sadaka Ukule kamwe Mwezimu ahadisi aja wae hadecina waye harimanjose Ya Yankubu Yankubu yankubu airiha naam mwezi mungu amwambia Wamide mwezi mungu mungu baba usiriye wenda misri mana nitsofanya atazile mbwezaho zaho neshan ndibo avuo nisi hudunga hoho misri Wamiswafi tena nitsofanya atanilegezei ahali yaho ho kanani na wahifa De Yusuf de atou bayao Ya Yankubu ya ala wa Beresheba wana wae wa muvaidza vamo na wa ntwachwao na wana wao Harima izaliyo za fungati wa nampunda, zile firiauna aka amumbazo ile a afanye umsafara. Wajawa vingi wajau ya yao na izintu za ozontsi wakawazipara inti ya kanani Azizo misri. Iyode misri wa misri limisiri. Yode inamna yankubu aja aleke za misiri na uana na uwajuwa. I hali ya yankubu. Ya Tayani ya madzina ya uana wa Israeli wa jamisri. Ya Yankubu na uana na uwajuwa ntubaba wa. Rubeni umana wa wa ya yankubu na uana wa ntubaba wahe. Hanoki palu hesuroni, na karmi. Simeoni na uana wa baba wa yemwali yamini ohadi yakini tohari na shauli Shauli unu akamana bweni washikanani lawi na uana wa baba wa Gershoni kohathi na merari Yudana na wantu, Shela, peresi, wantu baba wa. Shela na zera Uwana wantu baba wengine wa Yudat na onani ikao de wa fahari ma intia kanani. Pereci akanawana wantu baba waili Hesroni na Hamuli. Isakari na uwana wantu baba wa. Tola puva ya Shubu na Shimroni Zabuloni na uana wantu baba wa Seredi Eloni na Yaleli Wao wakade de uana na uajuhu wantu baba walea na Yankubu. Ya wajala pa Dan Aram waamo jana mwananyao mtuma Madina Wonsi yao waka wantu 30 na 7 na uana wantu baba wa Sifioni hagi shuni esboni eri arodi na areli Asheri na uana wantu baba wa imnu Ishva, Ishvi na beria vamojana na o mtu mama sera beria akana wana wantu baba waili. ili heberi na malkieli wao wakade wana na kumi wajoku minasi tawyankubu wa na Zilpa ekao de labani aka amringa amumbao umwana wa Helea aka de mruma wae Rahilu mtumshe wa yankubu ya amzalia ya wana wa baba wili Yusuf na Benyamini arima ya Misri Yusuf azaliwa wana wantu baba wili wa na mtumshe wae Asenathi mana wa wa dini wa umuji wa oni. Uwana waili wa Yusuf Dewan, Manase na Efraimu, Benyamini na wana wantu baba wa. bela Bekeri asbeli Gera naamani, Ehi roshi Mupimu, hupimu na ardi. Waaw de uwana na uajoo 14 ya Yakubu na Rahilu. Dani na mwana mtubaba wae, Husimu. Naftali na uwana wa mtubaba wae. Yasieli, Guna, Yeseri na Shilemu. Wao de uwana na uajoo sabawa wa Yakubu na Bilha, ikao de Labani aka amrenga amumbao wa umana wahe Rahilu akede umru mawa Uwantu 12 i ya yankubu uana na uajuhu wahe wakaenda misri waka sitini na sita wontsi ao vukatsena na u13e wa uana wahe ambaka wasibula wa vwamo jana uana baba waili wa ili wa yusuf wa dzala misri ujumlifu wai ahalia ya yankubu Waja wakokenti Kenti Harima inti iyo waka wantu sabuini hari harima intii ya Misri na Yakubu akaamuele hayuda kadimu aende amupare Yusuf amwambie waonane Harima alibavu la gosheni wakati Yakubu na watu wake wakakaribu na huasili gosheni Yusuf aja atarisha ligari la he la fungati wa Sa iyo la hikibae Israela Ivo amupara aehura amubaya aliimu damwengi haumsika rahomsika Sa iyo Israela amwambia vanikamwe nitujoani fe ivona rona tenanajua ambawahai. Yusuf uwananyahe wananyahe baba na iahali ya bahe ni senda namjide filia una amba bangu na wananyangu wa baba na iahali ya bangu yonti ya kahari mwa kanani wajawa kanani par Ni tomjida amba wanyu watungambuzi na magonzi na wanyu ushuliha na ya mabanga ya matsunga tsena muvingi na matsunga matiti na malibwavuyanyu na kila shintu makana wakati filiouna atomiranio amdzisani umhono wa haziwanyu mutsomjibu ambawanyu ushuli na mabanga ya machunga rangu unatsani hanyu atahupara ile mauride halilo wazade wanyu wakoifanya Vavo halilo motoru Mukenti mukenti mwaliba vula gosheni, mana uantu wa wana wana na watunga wonti wa mbuzi na magonzi